Motouri. Dacă nu aș fi român decât prin defecte și tot aș iubi această țară împotriva căreia sunt înverșunat dintr-o nemărturisită iubire. Cioran. Trebuie să iubești România cu frenezie, să o iubești și să crezi în ea împotriva tuturor evidențelor, ca să poți uita gradul de descompunere în care am ajuns. Mircea Eliade. Privind înapoi modernitatea. Eseurile din acest volum scrise inițial în franceză, engleză și olandeză au fost concepute de-a lungul mai multor decenii și în circumstanțe foarte diferite. Ele au totuși o remarcă avea la constituirea volumului un numitor comun, preocuparea pentru ceea ce este modern în istoria și cultura română a secolelor 19 și 20 până la al doilea război mondial. Un volum succesiv va îngloba, sper, eseuri pe aceleași teme ori pe teme înrudite din perioada postbelică. Modernism Modern se referă mai întâi la modernism, o mișcare literară apărută sub diferite denumiri în Franța, Spania, Anglia și Italia, la sfârșitul secolului XIX, care se extinde apoi în Germania și Austria și la începutul secolului 20 în restul continentului, cuprinzând între cele două războaie mondiale mai toată poezia și proza europeană, de la Eliot la Proust și de la Joyce la Pirandello. Vizând transformările profunde din scriitura și viziunea despre lume a acestor autori în raport cu cei precedenți, sensul termenului este predominant estetic, deși el presupune un anumit fundal sociopolitic, democrația mai ales liberală. În România, literatura urmează aceeași dezvoltare. Macedonski, contemporanul și rivalul Junini, poate fi văzut ca primul modernist, în timp ce poeți ca Argezi, Blaga și Barbu, ori prozatori precum Camil Petrescu, Max Blecher, Mateiu Caragiale și Mircea Eliade, scriu cele mai importante texte moderniste în perioada interbelică. În acest sens al cuvântului, deși cu multe comentarii critice, discut termenul modernism în eseul despre proza dintre cele două războaie mondiale, fără să neg importanța termenului și nici a literaturii pe care el o desemnează, îmi exprim totuși anumite rezerve cu privire la transformarea lui în canon, adică în curentul literar dominant și totodată cel mai caracteristic al secolului XX. Rezervele nu duc la o supravalorificare în compensație a literaturii tradiționale, ci la o lărgire a înțelegerii artei de atunci. Scoțând la iveală ceea ce ascunde canonul modernist-estetic, descoper o literatură care nu este modernistă în sensul de mai sus al termenului, ci mai aproape de avantgarda timpului. Ea este modernist-etică, un termen pe care îl utilizez în ghipsa altuia mai potrivit și care, politic vorbind, poate fi clasată mai aproape de atitudinile de dreapta din epocă decât de cele liberale, precum în cazul modernismului estetic. Modernitate dacă acest sens al termenului de modern va reapărea în anii 60 și îl voi discuta de aceea, cum am mai spus, într-un volum succesiv, în al doilea sens al său este cel sociocultural. Este vorba astfel de o mișcare mai generală care duce la modernizarea societății românești, a instituțiilor ei, ca și a mentalității. Efectul acesteia asupra literaturii, deși evident, este secundar în raport cu efectele ei asupra societății. În acest al doilea sens, modernismul ar trebui înlocuit, cred, cu termenul mai propriu de modernitate, un concept sau, mai bine zis, o rețea de concepte care se regăsește explicit sau implicit în mai toate eseurile din carte. Interesant este faptul că modernitatea românească se află în centrul dezbaterii chiar atunci și poate mai ales atunci când ea este contestată, precum în cazul Junimii. Înființată în iarna lui 1863-64, Junina își începe prelecțiunile în 1864, primele publicații în 1866, iar convorbirile literare în 1867, anul în care apare și primul articol al lui Maiorescu, o cercetare critică asupra poeziei române de la 1867. Acțiunea Junini coincide cu nașterea democrației române moderne în 1866, anul începerii domniei lui Carol I și a la adoptării unei constituții democratice, momentul inaugurativ, deci, al statului și al națiunii române moderne, numai că, prin tot ceea ce face acum și va face în anii următori, Junimea se împotrivește din răsputări acestei democrații de sorginte liberală. Iată că modernitatea se naște în România în același timp cu o viguroasă rezistență la aceasta. Am fi putut de altfel spune în mod analog că și modernismul estetic și modernismul etic fuseseră răîntogărășite de un tradiționalism literar violent-antimodern un paradox despre care am vorbit mai pe larg în cartea mea din 1998, Paradoxul român, tot la editura Univers, care trimite și la alte perioade când progrese pe calea democrației coincid cu atacuri furibunde la adresa acesteia. Modernitatea are însă în epocă și un sens negativ. Triumful burgheziei, industrializarea, raționalizarea relațiilor intersubiective și utilitarismul provoacă oroarea acelor grupuri sociale și indivizi care nu participă la noua mentalitate și resping chiar progresul ei în societate. Fenomenul apare în România la sfârșitul secolului XIX și la începutul celui următor și domina multe din povestirile și romanele perioadei, precum Tănase El este însă cunoscut și în Occident, chiar dacă în perioade anterioare. Se poate de aceea vorbi chiar de un conflict între modernism, ca un anume tip de estetică a textului și a vieții cotidiene, rafinament, valori contemplative și dezinteres, sentimente sublime, elitism, apreciere a artei, și modernitate, ca atitudine pragmatică, raționalism, luciditate, calcul financiar, sentimente solide, dar pedestre, lipsă de afinitate cu arta, demitizare a sublimului cinism. Modernismul este considerat a fi apărut în literaturile occidentale după romantism și realism, pe când în România el este contemporan cu ultimii romantici, Macedonski vs. Eminescu, și realiști, Camil Petrescu vs. Rebreanu. Am remarcat acest lucru și în paradoxul român. Ceea ce nu am putut analiza acolo și nu o pot face, din păcate, nici aici, este ambiguitatea valorică a acestor termeni în perioada interbelică personajele acestui modernism se emancipează de mediul social care le ținea captive în realismul anterior, ca la Sadovenu sau Revreanu, și manifestă o disponibilitate și o complexitate de negândit mai înainte. Din acest punct de vedere, faimoasa definiție hegeliană, reluată de Habermas a modernității ca «begründung an sich selbst» Ca autonomie a individului și construcția de sine îndeplină libertate, este în România valabilă abia în perioada interbelică. Ea ar putea coincide cu binecunoscuta declarația lui Mircea Eliade, cum că generația lui a fost prima generație în România care i s-a acordat, doar vreo 20 de ani, libertatea de a se ocupa de sine și de cultură și nu de emanciparea claselor de jos un manifest de generație care ar trebui văzut mai curând ca o atestare a nașterii tardive a spiritului modern în sens filosofic în România. Și totuși, doamna T. în patul lui Procust vinde mobile cubiste, dar în discuțiile cu Fred îi mărturisește preferințe gvasii tradiționale pentru simplitatea în arta culinară și în îmbrăcăminte, ori în alegerea mobilelor din apartamentul ei. Modernitatea sportivă a lui Fred este evaluată pozitiv. Cinismul în afaceri al lui lumânăraru este prezentat monstruos. Modernismul literar preia astfel de la literatura tradițională, oroarea de capitalism și de orice modernitate care înseamnă succes în afaceri. Cantonarea modernismului în estetică implică un refuz autonc, dar nu declarat critic al valorilor burgheze. Mateiu Caragiale nu este departe de frații Goncur, din acest punct de vedere, nici Camil Petrescu sau Hortensia Papadat-Bengescu de Virginia Woolf. Goncur se scrie Goncourt și Woolf se scrie w o l -F. Apropie de asemenea trăsăturile intrinseci ale modernismului. Cultul formei, interiorizarea personajelor în roman, rafinamentul limbajului și al deconstrucției textului, fundalul urban, a spre citez, de -creating the given surface of reality, intersecting historical time with time according with the movement and rhythm of the subjective mind, the belief in perception as plural, life as multiple, reality as insubstantial. Am încheiat citatul din Modernism 1890-1930, editura Malcolm Bradbury and James McFarlane 1981. Nu m-am putut ocupa aici, din păcate, de această formă de modernism românesc interbelic, analizat de altfel cu precădere de istoria literară, dar am acordat mai multă atenție unui alt tip de literatură apărută ca reacție la prima, ca și la o anume modernizare a societății și pe care am numit-o modernism etic. Ca și în Occident, acesta introduce în România vitalitate, chiar primitivism, explozii de iraționalitate și evadare în sexualitate brutală, atât în universul omogenizat, aplatizat, masificat al modernității triumfatoare, dar detestate, vezi de exemplu romane ale lui Cezar Petrescu, precum Calea Victoriei, cât și în universul armonios, senin al modernismului estetic. Lionel Triling se scrie Lionel Trilu Ing, de astfel într-o anume literatura modernă, A Bitter Line of Hostility to Civilization, A Disenchantment with Culture Itself, Nihilism. Am încheiat citatul din același modernism 1890-1930, exact cum ne apar personajele lui Mircea Eriade sau tânărul Cioran. Perspective. Volumul de față se oprește asupra unora dintre momentele care au jalonat evoluția ulterioară a României pe calea modernității, fără a avea pretenția de a oferi o istorie completă a acesteia. Primul eseu se referă nu atât la războiul de independență, cât la modul în care a fost el receptat de contemporani. Ceea ce am vrut să deslușesc este o perspectivă la firul ierbii, sau, altfel spus, gradul zero de percepție al evenimentului, cel care înregistrează și descrie faptele fără a le evalua, sau care le evaluează ca atare fără a proiecta în ele valori de alt ordin. Ne-am aflat aici într-un stadiu anterior constituirii semnificațiilor istorice, aceasta din urmă fiind tocmai o semnificație ulterioară adăugată primei dintr-o altă perspectivă decât cea inițială și care, chiar șterge, anulează prima perspectivă. Problemele teoretice ușor de prevăzut ale unei asemenea abordări sunt cel puțin două. Are oare sens să te mai oprești la ceea ce istoria nu a reținut ca important și care este relația dintre sensul percepției, în paranteză I, închidem paranteza, asupra evenimentului, percepția consacrată de istoriografie și numitul grad 0 al percepției. Voi răspunde că ambele domenii de sens, atât istoria, adică memoria istorică a unei comunități, cât și istoriografia, adică interpretarea standard a primei, sunt domenii care se constituie în timp prin consacrarea uneia dintre diversele, în paranteza N, închidem paranteza, percepția asupra evenimentului respectiv, și anume a percepției I, cea care este cea mai utilă comunității în momentul dat. Percepția I este cea a învingătorilor în conflictul de interese din respectivul moment, învingători care au modelat atât istoria, cât și istoriografia ulterioară și le-au modelat adesea până în zilele noastre. Ca și 1866, momentul 1877 a fost modelat de liberali, aflați atunci la guvernare, iar ei, împreună cu principele, rege peste numai patru ani, Carol, a cărui demnitate sau ambiție de prinț român nu se putea împăca cu statutul de subordonat al porții, transformat succesul politic propriu în triumf al statului național. Ei au obiectivat, deci, propria lor percepție I în act inaugurativ pe plan internațional, așa cum 1866 devenise actul inaugurativ pe plan intern. Și așa au rămas ele amândouă până în zilele noastre, caracterul lor de la sine înțeles, fiind atât de înrădăcinat în istoria și istoriografia noastră, încât orice altă perspectivă a fost la fel de firesc ștersă, deleted din computer, deși acesta din urmă posedă încă documente care ar putea fi altfel interpretate. A reciti aceste documente are sens tocmai pentru că denaturalizează perspectiva I și arată ceea ce este ea de fapt, o interpretare, printre altele posibile, nu lipsită de justificare, ci, din potrivă, justificată, dar justificată dintr-un anume punct de vedere, deci o construcție politică. Valoarea istorică este așadar o valoare adăugată și adesea necesară, era atunci evident necesar pentru tânărul stat român să devină un stat independent, dar această adăugare, acest câștig, înseamnă în același timp o pierdere, ștergerea din memorie, deși nu din documente, dar cine le mai citește pe acestea, a altor percepții. Ori, mi se pare că istoricul are datoria nu numai să discute interpretările consacrate, ci și să readucă în memorie fragmentele ei deleted de diverse interese istoricește identificabile. Cu alte cuvinte, deși personal înțeleg și chiar consider ca inevitabil faptul că interesul liberalilor a coincis atunci cu interesul statului, mă simt în același timp dator ca istoric să arăt ce anume a deplasat în conștiința contemporanilor acest interes pentru a se putea consacra ca interes național. De ce? Mai întâi pentru că operația acum necesară a fost întreprinsă de liberali și în alte ocazii. Acceptarea ei în 1877 nu poate duce la acceptarea ei și în alte situații. În al doilea rând, pentru că această operație de acum a cuprins și multe riscuri. Proastă pregătire militară, posibil conflict cu rușii după terminarea războiului comun antiturc și pentru că, un adevăr mai general, victoria românilor la Grivița și Smârdan nu ne dă dreptul să uităm nici marele număr de morți de acolo, un sacrificiu care în alte condiții militare ar fi putut fi poate mai redus, nici faptul că nu numai românii, ci și turcii s-au bătut acolo cu o aceeași vitejie a disperării. Iată de ce nu pot să-mi reprezint atacul de la Smărgan așa cum l-a văzut pictorul Grigorescu, mașina de război românească trecând ca un tăvăluc peste câțiva prăbădiți de turci. Jenat de idealizările gen Grigorescu și Alexandrii, citesc atunci scrisorile de pe front ale celor care au sângerat, au degerat sau chiar au murit pe acele câmpii. Discursuri și voci Eseul următor încearcă, din potrivă, să risipească o manipulare istorică și istoriografică a conservatorilor, respectiv imaginea de sine consacrată de către junimiști. Aceasta, din urmă, are și ea un caracter inaugural. Junimiștii au creat marile genuri moderne ale literaturii, de fapt și ale științelor umane, de exemplu ale istoriei și filologiei, iar Maiorescu a despărțit apele de uscat în cultură, separând literatura de politică și morală și făcând posibilă, prin această autonomizare a estetic de tip kantian, tocmai apariția artei și literaturii moderne. Nu neg acest adevăr, dar încerc să rezist din nou transformării lui în canon. Aceste autoimagine a ascunde, la fel ca în cazul autoimaginii precedente a liberalilor, modificări de profundime mult mai importante, prin care, din nou ca și în cazul precedent, anumite câștiguri de sens au fost întovărășite de anumite pierderi. Istoricul este dator să le înfățișeze pe amândouă, evitând să cadă în cap cana retorică a promotorilor de imagini, a specialiștilor în public relations din epocă. Ei sunt obiectul, nu subiectul studiului nostru. M-am interesat de aceea nu performanțele literare ale lui Eminescu, Caragiale sau Creangă, ci discursul politic și teoretic al lui Maiorescu, Carp și Eminescu, precum și atitudinile și acțiunile lor. Analizându-le, mi-am dat seama de existența unor strategii comune, de grup la Junimea, dar și de existența mai multor subgrupuri, cercuri interioare ierarhic constituite, care produc discursuri și programe diferite. Mai mult se poate chiar vorbi de apariția la junimea a omului politic, mă gândesc la Petre Carp, a ideologului Maiorescu și a intelectualului Eminescu, ca tot atâtea roluri sociale distincte, roluri care mai înainte vuseseră amalgamate. Membrii de frunte ai școlii Ardelene, ca și fruntașii pașoptiști, au fost în același timp conducători politici, autori de programe ideologice și creatori literari sau istorici. Aș spune că, din acest punct de vedere, specializarea rolurilor sociale și prin aceasta și efectul de autonomizare a intelectualului sau a artistului, o autonomie care înseamnă în același timp însă eliminarea lui din procesul de luare a deciziei politice, sunt semnele unei modernități mai profunde în perioada dată. Articolul despre poporanism, în fapt o variantă a populismului universal, continuă același gen de reflexie. Acest curent a produs la începutul secolului XX texte literare mediocre, a și fost de aceea aproape complet uitat în ultima vreme, dar extrem de semnificative din punct de vedere al schimbării mentalității. Încercând să înțeleg structurile normative ale discursului poporanist, mi am dat seama că ele atestă probabil primele apariții ale unor concepte și ale unor termeni care nu exprimă, așa cum a susținut mereu acest discurs, mentalitatea țăranilor, ci un univers complet nou, cel al stării a treia, în franceză «le zeta», altfel spus al clasei de mijloc al unei burghezii atât rurale cât și urbane, valori până acum neremarcate pentru că erau obturate de cele retorice ale aceduiași discurs. Dacă discursul Junimii face auzită pe lângă vocea boierului și pe cea a boiernașului și a inteligenției, discursul poporanist transmite pentru prima oară o voce complet nouă, cea a micii Burghezi, a negustor de la țară, a institutorului, a popii și a doctorului de țară, notabilii locali, cum îi numesc traducând, poate nu foarte exact, termenul francez de petit rob. El este corelat de altfel termenului de grand rob, care în Franța vechiului regim se referea inițial la magistrați și avocați îmbrăcați în rob, dar care este extins mai târziu și la profesori în togă, profesiunile liberale deci și la alți înalți funcționari la nivel național, făcând parte mai ales începând din secolul XIX din administrația regală, inspectori, membri ai Consiliului de Stat, guvernatori, intendenți. Am tradus acest termen, din nou, poate nu foarte adecvat, cu demnitari sau dregători. Ipoteza mea este că poporanismul este discursul inventat de notabilii locali, unii de valoare intelectuală certă, pentru uzul micii burghezii de tip economic, așa cum discursul liberal fusese inventat de mari dregători, pentru burghezia de afaceri și mari proprietari de pământ interesați de comerț. Viața românească de cuvântul țăranului la fel de puțin precum convorbit literare. Ambele mișcări sunt constituite în numele țăranului și despre țăran, dar nu de către țăran. În absența vocii sale proprii, figura țăranului, categoria obiectiv cea mai numeroasă din societate, este constituită de către ceilalți, de boier, de intelectuali sau de micul burghez. Modernitatea românească este în acest sens modernitatea unor happy few. Dar asupra acestei duble structuri socioculturale, tăcerea unor grupuri și discursul altor grupuri pentru sine, dar și în numele primilor, vom mai avea ocazia să revenim în volumul deja numit despre perioada postbelică. Breakthrough in Paris acest slogan, greu de tradus în română și pe care îl las de aceea grassy ironic în engleză, ironic în sensul că limba română pare să nu cunoaște un termen adecvat pentru a traduce acest gen de succes, care este totodată un mod de a răzbate social în pofida unei anumite indiferențe, dacă nu chiar adversități, ar putea formula numitorul comun al câtorva eseuri despre Mircea Eliade și Emil Cioran. Ei constituie într-un fel o culme a modernismului românesc interbelic, dar aduc în discuție, pe un ton foarte critic, și modernitatea României. Ei reprezintă coincidența celor două concepte, dar și contradicția lor, irreconciliabilă și nereconciliată. Moderniști într-un sens, dar antimoderniști în altul, ei nu s-au putut împăca cu modernitatea României, deși au făcut totul pentru a o promova. Nu au fost singuri prinși în această dilemă, dar ei doi, alături de alți câțiva, Brâncuș, Brauner, Enesco, Zara, Fondan și mai ales Eugene Ionesco, au fost printre puținii care din numeroasa elită culturală modernă interbelică au realizat un breakthrough real la Paris, au reușit să atingă o anume notorietate în cultura franceză până la a fi chiar anexați de aceasta. Văzuți dinspre București, ei au atins succesul internațional pe care alții, inițial egalii lor, nu l-au putut atinge. Văzuți dinspre Paris, Iliade și Cioran reprezintă două moduri diferite, dar egal de tragice, de a rupe cu trecutul și de a începe o nouă viață în exil, de a se desțăra. Ei exprimă la Paris, de sigur, un anume modernism, acesta este și explicația succesului lor, dar el prinde un contur atât de inconfundabil, tocmai prin sacrificiul a ceea ce a fost pentru fiecare trecutul lui românesc. Eliade nu poate uita universul mitologic al tinereții lui și îl conjură să revină. Cioran vrea să-l uite, să desparte de el cu furie, îl blesteamă, dar numai pentru a-l conjura să nu dispară. Negat cu vigoare de Cioran, sacrul românesc se reîntoarce în opera lui Eliade. Nu oricum, însă, ci într-un context care, fie literar, fie filosofic, mi se pare că trebuie încă studiat mai exact decât s-a făcut până acum. În ce mă privește, am putut astfel descoperi afinitatea străzii Mântuleasa cu scrier literare postmoderne din România, ca și contradicția aproape derideana care pare a guverna la umbra unui crin, între teorie și narațiune, sau afinitatea unor concepte filosofice eliadești cu cele ale lui Heidegger și ale unor filosofi francezi și italieni recenți, precum Vatimo sau alți postmoderni. Vatimo se scrie cu t. În fine, opera lui Cioran însuși îmi revela o bogăție multă vreme recunosc nebănuită. Francamente, post, dacă nu chiar antimodernă, ea îmi pare a câștiga în actualitate, mai ales în ultimii ani. Una dintre concluziile acestui grup de eseuri ar putea fi de aceea faptul că, prin acești doi scriitori și filosofi, spiritul modern românesc depășește modernismul estetic în care rămân ancorați contemporanilor mai suscitați, precum Brâncuși, Brauner, Enesco, Sara și Fonda. Iliade și Cioran, acești moderniști etici în România, din potrive, deși poate marginali în modernismul francez al deceniilor 60-70, reușesc totuși să depășească pragul spre postmodernism. Cazul Ionesco mi se pare mai greu de clasat și nu vorbesc de aceea aici despre el. O a doua concluzie privește raportul dintre Eliade și Cioran în interiorul unei culturi române pe care ei, de fapt, niciodată nu au părăsit-o complet, deși după război au depășit-o în permanență. Dacă Eliade exprima un anume discurs edificator în cultura română, Cioran manifestă un discurs deconstructiv, nihilist. Ei pot fi văzuți ca un fel de cuplu constitutiv al culturii române, un principiu de opoziție de care aceasta în nicio perioadă nu a fost total lipsită, deși el a fost exprimat de fiecare dată prin mereu alte elemente. Privind înapoi, modernitatea însemnă în mare măsură a urmat traseul privirilor halucinate ale lui Eliade și Cioran a o privi cu ochii lor. Din nou despre metodă. În fine, câteva precizări se putea altfel de metodă. Atings eu însumi de morbol postmodern, aș putea ușor pretinde cu un aer sfidător tipic că nu am o metodă sau că-mi iau metoda care îmi convine de acolo de unde o găsesc. Nu este însă chiar așa. Am menționat la începutul prefeței că eseurile de față au fost scrise de-a lungul mai multor decenii și în circumstanțe foarte diferite. Micul intermețo dintre cele două variante ale interpretării la pe strada Mântuleasa indică deja distanța în timp și în abordare dintre prima variantă totodată cel mai vechi text din acest volum Dialectica Fantasticului din 1969 și a doua variantă scrisă special pentru acest volum 30 de ani mai târziu de-a lungul atâtor ani, l'âge edan, am trecut cu doar aparentă săninătate, adesea însă cu nemărturisită descumpănire de la critica literară tradițională, estetizantă, la poetică Jacobsoniană, semiotică graimaziană, narratologie junetiană și mai în urmă la teoria discursului cultural și la deconstrucție textuală. Descumpănirea venea din două motive, generale în filosofia științei de după Thomas Kuhn. Se scrie... THU-MAS KUHN. Mai întâi, renunțarea la o teorie, mai ales în științele umane, nu vine din falsificarea ei, ci din faptul că, în cel mai bun caz, ea nu poate fi totdeauna verificată. Cel mai adesea, însă, numita renunțare vine paradoxal dintr-un exces de succes. Explicând totul, ea pare să nu mai explice nimic și demotivează astfel orice investiție hermeneutică ulterioară. Recursul la o nouă teorie sau metodă se bazează atunci pe dorința sau speranța că o nouă abordare produce un alt gen de cunoștințe imposibil în cadrul teoretic vechi. Ceea ce ne inspiră este seducția noului, eliberarea din mecanismul reproductiv al vechiului și nu faptul că am putut demonstra că acest vechi era și fals. A doua sursă a descumpănirii era lipsa de perspectivă a acestei necontăite fugi înainte, până când vom tot schimba o metodă cu alta, numai pentru că nu putem rămâne la nesfârșit la cea veche, fără a ne osifica odată cu ea. Nu lucrează aici oare același mecanism demonic, precum cel din Don Juanism în Eros, și a servirea la mode, în îmbrăcăminte, ca și în mica tehnologie, potrivit cărora orice obiect nou este și un obiect superior? Interesant este că fuga după noutate este caracteristică după Vatimo ca și după Lyotard, lui grec Cotard, tocmai modernității. A o întrerupe ar însemna atunci terminarea voită a acestui ciclu modern și trecerea la o atitudine nu nouă, ci diferită postmodernă, care nu evaluează exclusiv nici noul, precum modernismul, nici vechiul, precum tradiționalismul, ci preia relaxat elemente din ambele în funcție de situație. Postmodern ar fi, deci, actul distanțării de guana modernă, după diverse metode în același timp, însă cu un act de respect față de ele, cu ideea că ele oricând pot fi din nou folosite și că nimic nu justifică anatemizarea lor drept caduce. Dacă pentru modern metoda era calitatea regină a abordării unui text, pentru postmodern toate aceste qualite metres fac parte pur și simplu din cultură. Nimic mai mult, dar nici nimic mai puțin, altfel decât modernitatea de la Descartes încoace, postmodernitatea nu face tabula rasa din cunoștințele anterioare, ci le utilizează, chiar le presupune. Ele formează o erudiție necesară, deși nu fundamentează o hermeneutică suficientă. Postmodernitatea este pentru mine atunci o problemă de cultură, atât din punct de vedere al obiectului de studiu, cât și al unghiului de abordare, în sensul de păstrare și îmbogățire a memoriei culturale românești. Dar acest act este totodată un act de conștiință a identității proprii, în sensul că eu nu mă identific cu memoria mea, ci încerc să fiu altceva, eu însumi, să zicem. Înseamnă atunci acest lucru că, în ciuda eu, de descompuneri, eu, de-a lungul volumului, totuși îmi iau metoda care îmi convine de acolo de unde o găsesc? Poate așa par lucrurile de-a lungul textelor, dar sper, nu și pe verticala volumului. Surăzând un complice și, desigur, sigur, amuzat, că mi-aș spune că volumul de față s-a născut din aluviuni și straturi teoretice foarte diferite și că îi s-ar potrivi o prezentare mai curând genealogică. Iertare cerându-i unrei lui Foucault, se scrie Foucault, care cu treiera acest volum la fel de insistent ca paradoxul român, pentru îndrăsneala de a fi întors o clipă abordarea genealogică a discursului asupra propriului meu discurs, aș zice totuși că, pe verticala volumului, toate eseurile se regăsesc în presupunerea că textele studiate se afundă într-o adâncime, complexitate și elusiveness, să-i zicem mai pe românește foșgăială insesizabilă, a discursului cultural, pe care numai o serioasă analiză genealogică ar putea o poate desluși. Discursul cultural este deci obiectul general de studiu al acestui volum, în ciuda abordării lui diferite în fiecare eseu în parte. L'Archeologie du Savoir, Galimar 1969, și L'Ordre du Discours, Galimar 1970, proclamau noile reguli ale unei analize a discursului care să evacueze conceptele clasice de autor, disciplina de studiu, căutarea adevărului. Textele coagulează discursuri în tant que practic a à des règles. Discontinuitățile, rupturile ca și transformările discursului sunt mai semnificative decât omogenizarea lui ulterioare, cenzurile care îi se aplică sau pe care chiar el le creează, mai importante decât persoanele care le enunță. Textul însuși nu mai era un document, signe d'autres choses, care, odată traversat de interpret, trebuia să ne ducă la UL de est tenue en réserve, la profondeur de l'essentiel. L'archéologie s'adresse au discours en son volume propre à titre de monument. L'historiographie devient une archéologie généralisée, mais dans un sens nouveau. Il ne cherche pas à restituer ce qui a pu être pensé, désiré par les hommes dans l'instant même où ils proferent le discours. Vez l'archéologie du savoir. Documentul nu mai este un dat, ci este elaborat, decupat, organizat în serii. Istoria tradițională era centrată pe conceptele de semnificație, originalitate, unitate și creație, Foucault dorește să vadă cum se constituie un discurs, regulile de articulare a părților, constrângerile semantice, normele, toate indiferent de indivizii implicați. El vorbește de aceea adesea de genealogia și nu de arheologia discursului, prima rând a referi la modul de constituire a discursului, a doua la modul de analiză a acestuia. În abordarea sa, alți patru termeni se opun celor citați în aceeași ordine condițiile de posibilitate, regularitate, serie și eveniment. Vezi lord de discurs. Metoda lui Foucault se subsumează antiumanismului său, autonomizării discursului în raport cu subiectul enunțător. Emancipatoare atunci, această viziune asupra istoriei pare astăzi dogmatică. Deși am scris eseurile despre Junimea și despre poporaniști ca analize ale discursului în sensul lui Foucault, nu l-am urmat de aceea și în privința evacuării individului din istorie, situându-mă, la fel ca în paradoxul român, mai aproape de istorici ca Simon Shama. Ama. și în volumul de față mă pasionează drama individului tocmai în măsura în care o descoper în adâncina discursului. Maiorescu, Carp, Eminescu, Stere, Dobrogeanu-Gherea nu sunt doar tensiuni discursive, ci și oameni prinși într-o istorie cu care s-au luptat și în care au suferit. În concluzie, a spune că nu mai cred acum în virtutea teoriei, nu este tot una cu a susține irelevanța ei. Din potrivă pe cât se dovedește orice teorie incapabilă de a stăpâni singură fantastică bogăție orizontal-intertextuală și vertical-culturală a textului, pe atât crește recursul nostru la diverse teorii și metode în măsura în care ele sunt reciproc compatibile pentru a măcar sonda această bogăție. Nu mai există în vremea noastră vreo metodă pentru a justifica utilizarea unei anumite metode în afara recomandării de a evita incoerența și a recomandării pentru mine la fel de constrângătoare de a evita nesfârșita autoreproducere de care suferă critica și istoria literară tradițională în România. Le-am evitat eu pe amândouă realmente în această carte? Nu știu, știu doar că acest risc este singurul care nicicum nu poate fi evitat la publicarea unei cărți. Fie ce-o fi, așadar.